Якщо то був блуд, то хто тоді блудниці? СД зателефонував пізно увечері, коли я бездумно снувала квартирою, витираючи невидиму пилюку з меблів. Уже багато часу я чекала іншого голосу і не так самого голосу, як його господаря. «Ти можеш на три дні втекти зі мною?» світ за очі. Майже по-діловому запитав без передмов, прелюдій і деталей. Три дні колись давно обіцяв мені інший, зітхнула про себе. «Езде я знаю так давно», що я не знаю, скільки. Уже півроку, як він тихомирно розлучився з моєю однокурсницею, чим дуже здивував усіх своїх знайомих. Після розлучення СД, звичайно, не ходив у черничому построгу, але й за кожною спідницею не валандався. Я про це знала від його колишньої дружини – яка багато років працювала у нашому відділі. У кращі часи їхнього спільного життя ми іноді збиралися в них удома на недільні обіди. І я тоді дивувалася, як молоді люди можуть жити так правильно, співслово розуміючи одне одного, з такою показною галантністю і тактом, як ці двоє. Сімейне життя мені уявлялося зовсім іншим, бурхливішим, чи що, не таким регламентованим і прісним. Якось під час чергових відвідин цієї пари я наткнулася в кухонній шухляді на зошит із написом «План сімейного життя на наступну п'ятирічку». Боже, милостивий! Чого там тільки не було? Покупки, мандрівки, виховання дітей, ремонт квартири, знову покупки, безпечний час зачаття і ще покупки, канікули в сексі, перестановки меблів. Усе так детально розписано, з поміченими галочками про виконання, з примітками про економію. Але чогось там таки не було дуже суттєвого, якщо я одразу покривила носом і засунула зошит подалі з очей, ніби намагаючись сховати його навіть від того, чиїми руками він писався. Тоді я не могла збагнути, чого мені запракло в тих надто правильних каліграфічних записах. Тепер зрозуміла, там навіть не пахло прихованою енергією кохання, внутрішньою сердечною авантюрою, як любить казати моя докторша наук. Там був графік сімейного життя, а не мистецтво. А графік це все одно, що дутий замовниками. Рейтинг сьогодні є, а завтра шкреберть. Я втечу з тобою на три дні, відповіла СД без особливої радості, зачувши однак у собі приспане хвилювання. Дописую наступного вечора, і ми з ним утекли. Отак. Сіли в машину і гайда, без плану, без домовленостей, без суперечки про маршрут. До того я ніколи не думала, що можна так легко ускочити до чужого чоловіка в обійми, а ще швидше в ліжко, без УО, без присягань і торгів. Зупинилися над потічком, десь між Яремчею і Ворохтою. Розбили намет, розклали вогнище, а далі сіли нарізно на каміння, мовчки пили сухе вино і довго дивилися, як зелена, голосиста вода обмиває дно. О, тепер я розумію, чому в камінні не можуть Завестися черви, а під ним може тільки плодитися.